Гієна. Гієни – хижі-звірі, які зустрічаються в Африці і Азії. Раніше вважали, що гієни їдять переважно падаль, залишки кісток і м'яса від здобичі великих хижаків. Але під час нічних полювань гієни нападають не тільки на хворих і поранених тварин, а й на великих – антілоп, зебр. У цих тварин настільки міцні і сильні щелепи, що вони розгризають будь-які кістки. Смугаста й бура гієни, менші за розмірами і не такі люті, як плямиста гієна. Вночі вони частенько не по саванні у пошуках залишків, забитих іншими хижаками тварин. Плямиста гієна також відома як регочуча гієна, тому що вона дивно і лиховісно скрикує серед ночі. Вона найбільша і найсильніша серед гієн, виростає до 2 метр завдовжки. Плямисті гієни полюють ватагами, а іноді навіть нападають на носорогів. Земляний вовк – близький родич гієни. Він живе на півдні Африки. Ця тварина менша за гієну і живиться тільки термітами, мурашками та іншими комахами. Глибоководні риби. У морі на великій глибині темно і холодно. Їжі там дуже мало, і тому риби їдять одна одну, або мертвих риб. Морські глибоководні риби відносно малі, але досить часто у них непропорційно великі щелепи і шлунок, який розтягується залежно від кількості з'їденої їжі. Великоротий вугор удав може відразу проковтнути велику рибу. Його шлунок здатен розтягуватися і перетравлювати велику здобич. Риба-чорт, так само як і інші глибоководні риби, випромінює світло. Самки приманюють жертву, використовуючи плавник, який світиться прямо перед пащею. Самець харчується за рахунок самки. Він вгризається в її шкіру і з часом приростає до неї і отримує все необхідне з крові самки. Риба-дракон. Ця риба має очі, але в повній темряві знаходить їжу, торкаючись її своїми довжележними вусами. Трубчасті черви. Вони ж ріфтії, живуть у гарячій воді. Біля отворів грязево-свірчених вивержень вулканічних джерел на морському дні. Скринька фактів. Тришипова риба стоїть на дні, спираючись на три довгі плавники. Деякі риби, коли на них нападають, спалахують яскравим світлом. Багато глибоководних риб майже зовсім сліпі.